Amin dan biar wakir itu Bagaimana hukumnya itu? Allah wakir Saya dengar Syekh Iqiyah cakap uh, Satu kali Syekh Iqiyah cakap bisa Satu kali Syekh Iqiyah tak bisa, bisa" Allah wakir <laughs> Saya tak tahu ini apa ini Haiwan ini apa Tak tahu <laughs> Karena katanya itu lebih, lebih buat dari ular De, Ular? Kalau dia berpegang dengan ular Ular tak Dia macam ular Kan macam ular haram Ular haram berijmah tapi ada اخوان yang cakap macam dob. Iya. Yeah. Ha? Dob halal bil ijma'. Tapi bukan ini perang pasir ni di Indonesia. Allahu a'lam tapi dob atau dob ya اخوان? Tapi macam macam cicak tapi besar. Sebab macam cicak tapi besar. Ah ha, ini halal. Okay. Sahabat makan okay. dob. ini dob rabb di di dalam pasir jadi nak masuk dalam dok masuk dalam. Ah, bagi dimatang bahasa bisa banyak macamnya orang awam. Nah kalau seluruh. Alah, tapi dok kan alah. Nah lah kan bagaimana Indonesia kan diawasi. Tapi antah tahu orang awam, orang awam rab, min awam yang jauh dia tak tahu ilmu. Uh, kalau dia tak duduk dalam tanah besir macam orang utara Afrika. Anjiria Libya, dia tak tahu dad. Dia dia fikir nak haram. Ke halal? Haram. Dad kalau nanti dia dad macam hajat tapi besar. Tapi makannya apa dad? Ha? halal. Makannya apa dad itu? Makanan. Dia makan apa? Makanan kadang-kadang makanan haiwan yang kecil, kadang-kadang makanan dia makan dua-dua. Dia, dia makan macam cicah yang kecil. Dia makan cicah. Makanan uh, uh, ayam mungkin. Makan ayam yang kecil. Makanan telur. Ini Bob. Kalau di sini ya itu makanannya itu ayam ayam kecil kecil besar. Ya besar. Banyak ada kepatan ya. Ya, kawan ini bukan penting. Masalah ini bukan penting. Ada teror, ada banyak masalah macam itu dari ulama ulama yang dia cakap ini halal, dia bukan ini tak halal. Ini dia. Kita tak dengar dia hajar dia potong khawat dia parang. So masalah-masalah ini. Ahli masalah kelaviya. Abu Dawud kenapa halal? Alhamdulillah, baik. Ahli, adzab. Allah ada yang haram. Anda cakap haram, saya cakap halal. Ha, masya Allah, hia k Allah. Nafas, ya, ahli. Makam, makam. Ah, ini makam mana? Anda makam, makam. Saya tak makam, ahli. Nafas. Halal aja gitu. Iya, nam. Perkara halal, kamu mau, saya tak suka. Nam, nam, nam. Selain tidak jelas. Nam. Tapi, tapi dalam masalah dalam masalah insyaadi ini, kalau anda cakap halal, tak maksud anda cakap haram. Untuk saya, tak maksud anda buat halal untuk yang haram. Kalau saya cakap haram. Tak masuk, tak masuk. Siab buat haram, entuh yang halal. Okan? Ini ushtihad. Mungkin siab salah, mungkin entuh salah. Faham? Masalah lain. Kalau entuh siab khamr halal, saya siab siab siab siab kawin haram. Ini lain. Entuh sekarang tu kerja lain. Entuh buat haram, entuh halal. Kalau siab buat halal, entuh yang haram. Ini masalah. Sebab ini asal ini jelas tapi masalah ya, ta. yang khilaf tak ini sebab ada kaedah al-ijtihad la yanqum al-ijtihad kalau saya antah buat ijtihad saya buat ijtihad ijtihad saya tak tak tak percaya ijtihad kamu ijtihad kamu tak percaya ijtihad sebab se se dua-dua apa -du ijtihad dua tu dalam satu tabah dua-dua dalam satu tak apa semua so maksudnya ijtihad kamu ijtihad saya sama sama tidak maksudnya kalau saya buat ijtihad maksudnya anta batal atau tebalik. Bukan macam itu. Maksudnya ya khuan. Sama ya khuan. Sama. Contoh-contoh. Contohnya akhirnya sekarang anta dari orang yang yang ikut cakap dengan kalau anta masuk salah, imam dalam rukut, anta kira rukut untuk kamu satu raka'ah. Baik. Anta salah macam itu untuk dua beluh tahun. Lepas tu Allah bagi bagi kamu ilmu yang lain lebih antah baru tahu tak bisa Fatihah wajib Faham tak? Mafhum lepas 20 tahun antah sudah solat-solat 20 tahun 20 tahun apa ni 20 tahun antah solat kalau antah dapat dalam rukuk kira Sekarang antah baru tahu Fatihah syarat tak bisa kira rukuk Sekarang solat kamu yang 20 tahun macam mana antara mengulang salam itu 20 tahun macam mana? jawab sahih kenapa? sebab ini istihad ini-ini istihad istihad tak pecah istihad yang istihad yang baru istihad yang lain tak pecah istihad yang lemah yang awal tak semua sahih maka faham yaakuan ini tak ada khilaf tak ada perdebat antara ulama semua dia cakap macam itu tapi masalah lain dua puluh tahun anda salah tapi anta tak paca suratul Fatihah, anta tak buat rukun yang besar macam ruku' macam sujud macam qiyam anta masuk salah langsung tak buat takbiratul ihram anta habis salah dengan anta tak buat taslim untuk dua puluh tahun lepas tu tahu ini rukun bilijma haram Fatiha ala sahih yaqulul jumhur Bukan ilma Lepas tuttabarut tahu macam itu Sekarang macam mana Sekarang anda wajib buat taubah yang besar Sebab anda buat maasiyah Ini dari ilmu darurah ilmu wajib Ini tak bisa al-ishtihad Ini tak ada ijtihad Ini haqdan batil Ini rukun anda buat taubat yang besar kalau Allah tak terima taubat kamu Allah kira semua solat ini salah maksiat dari kamu kenapa antak tak belajar ini darurah tak masuk ijtihad masalah lain tak lain lain tak lain lain ya masalah lain tak sama orang yang yang yang yang kira ijtihad macam masalah usul ini ulum ini batil sama-sama kalau terbalik temayu' kalau anda cakap masyarakat macam ijtihad ini temayu' anda main dengan agama sini gulu sini mainan temayu' temayu' al-haqtenga mafumni Yahwanifillah antum wajib belajar perbedaan dalam masail so'an antum tahu sebab so, akuwa ya akuwa ni fila pagalin penting akuwa asal ini masalah-masalah furul mana yang lagi tinggi akuwa yang asal apa apa masalah yang paca akuwa asal asal -as kalau masalah asal lagi anda main dengan asal ini paca akuwa -um, ya akuwa jelas dan ajaib ya khuan. saya masalah saya tanya masalah ini untuk ini haiwan ini so, saya baru dengar jawaban syekh yahya nasihat untuk Ikhwan dari Indonesia mungkin satu bulan dua bulan saya baru dengar semalam memang masalah sidin tak bisa macam itu ya wah tak bisa dawa lagi lama dawa lagi jauh dakwa ahl bidah lagi kuat. Betul. Kalau dia dakwa semacam itu salah. ya? salah ha -ha. Masalah. masalah. Dakwa ahl bidah lagi kuat sebab dia terima sebab dia lagi. Kalau dia buat-buat salah-salah apa dengan diri, diri kami, dia sombong. Ha. Kita apa apa masalah? Pacar-pacar-pacar lagi pacar, ringan-ringan pacar. lagi ringan dia. Lagi ringan, lagi ringan. Masalah. Saya dengar dia cakap dia sudah khilaf dengan masalah di dalam damaj parang dia ada parang dalam damaj parang kalau khilaf apa ya dalam damaj hatta syah cakap dia ada ada banyak yang tak tak terima cakap syahia. syah syah sudah bagi saya tahu dia semalam dia cakap ada orang yang syah sudah cakap dalam masalah ni dia tak terima cakap syah syah ya juga in istihaja syah istihaja syak kita lain ya rabbi subhanallah fitnah ya rabbi ikhwanin fi Allah saya bagi nasihat, untuk kita untuk ikhwan ini kalau ustadian baru bagi jawapan dalam masalah yang fara'iyah macam itu contoh masalah ini haiwan halal haram saya cakap ini masalah halal, tapi anda cekrab ini hak, anda ijtihad ini halal Jawablah, istiadat cek, halal, lepas ini halal dengi macam itu, macam itu, macam itu. Lepas itu saya sudah tahu, tahu hal ikhwan saya dalam negeri ini, dalam tempat ini. An mungkin dia faham dan saya salah. An mungkin dia ikut saya, an putul kuat dengan kuat lain. Jadi so, saya cakap ini halal, tapi kalau ada orang tambahan ini, ini syarat ya. Tambahan. Kalau ada ikhwan, yang cakap haram, labas, ini masalah yang fariyah. Jangan putun, ukhwah. Tambahan ini semua dengan jawapan kamu. Ini syarat wajib. So tahu, masalah ini dari tambahan yang mana. Tahapan yang mana. Jangan halal habis. Bagi rumah. Lepas dia barang-barang-barang. Maksudnya mungkin ya, ikhwan dia perlu lagi tafsil, lagi syarah. So dia tahu buat apa dengan masalah ni. Ini Hadi masalah haram. Hada haiwan haram. Tak bisa makan haiwan ini. Tak boleh. Khabarif. Tapi kalau ada orang yang cakap halal. Ini masalah istihadia ya ikhwanifillah. Nah bahas insyaAllah. Khairan. Khairan khuwa muhimma khuwa pointing macam itu tambah jawap macam itu jangan jangan bagi jawapan separuh jangan bagi jawapan yang fitnah untuk ikhwan kita apa yang kami filmna ali sumna innaka la tuhadith al qawm bihi la tablughu ilayhi afhamu illa kana li ba'dihim fitnah kalau anda bagi bagi saudara fatwa kalau cakap dia tak faham dia fitnah untuk dia tafsir semua dalam sisi masalah antasharah man apa masalah yang besar dalam usul apa masalah yang furu' yang mungkin saya syarah dengan kamu ikhwani fillah kalao antum apa masuk dalam solat imam dalam ruku kira ruku ini untuk rakaat ini sahih tapi kalau ada orang yang ikut imam Bukhari ya Sheikh Muqbilan ila yakab tak bisa wajib Baca Al-Fatihah La bas, dia akhwan kita Nihna ya akhwan Salab lakan dia Dia salab lakan kamu Kalau dia dalam madhab ini tapi La bas, mungkin dia jadi imam Kalau dia baca Al-Quran bagus Ini masalahnya ya La bas, furuh Salaf ada khilaf macam itu Al-Bukhari juga macam itu Anifala juga macam Dia jadi akhwan Tambah, tambah Lagi syaraah antafsil, an bayan Untuk akhwan So dia tak Uffan, mungkin ada ادبا يا اخوي انت ادبر بbedaan Anda bagi dia jawaban salat batil atau so, dia jawab atau dia jawab tabisal kira rukuk lepas tu so, dia jawab salat maksudnya batil tak bisa salat belakang imam ini sebab dia salat batil mafhum ha? fithana <laughs> mafhum ya akhwan na'am